п'ятдесят років після їх смерті. Він нетерпляче скривився. «Ночуватимеш «Ну, у мене?» «Мені однаково». «То гайда, мені у досвіта до Залісся їхати». «Зі скаргою?» Микола задув свічку. «Не хочеться ще раз світити», – сказав він здавленим голосом. «Я показав би тобі підхідні листи і попередження, коли мене чекає куля. Гаразд, спи». «Миколо, в чого? Ти безпартійний? Мовчанка. За хмари вийшов місяць і тут же сховався. «А комунізм буде, Миколо?» «Будуть комуністи – буде комунізм». «Спи, хлопче!» Він голосно зітхнув і засупів. «Тебе хотять бити того, що ти комуніст?» «Прокопику, прошу тебе!» Я його більше не турбував, але знав, що віднині Мені зі всіма треба бути насторожі і бути готовим допомогти Миколі, якщо накидатимуть зашморг. Микола повернувся із залісся ще завидна, і прийшов до мене в каменоломню. «Дайно!» ну – нагнувся за молотом. «Пізно, Павлюче, теж благодійник. Закінчив?» – зрадів він, і мені теж зробилося весело. «Слухай, тобі не складеш ціни!» А що робити? Жбурляй, коли хочеш. Микола штовхнув ногою брилу. Вона зняла за собою куряву снігу і кометою шугнула додолу. Веселе заняття. Микола кинувся до мене і щосили обняв. Ні, ти справді золота людина, Прокопику. Ніби вчора почав і... А як із ґрунтом? Навесні вирішу. То знаєш що? Я привіз... Пляшку давнього, як небо вина. Немає нічого проти. На закуску придасться смажений окунець. Прекрасно. Микола розстелив на штабелі брезент, обличчя його сяяло Значить, у Росії, Прокопику, ради перемагають остаточно. От до чого талановитий народ. Збіджений, визисканий, а духом Бог. У росіян більше, ніж у нас, самосвідомлення. Микола загадково усміхнувся, і я додав. «А ми звикли надіятися на доброго дядечка. Це вже й кості, й крові сотень тисяч, а то й мільйонів. А я тобі кажу, що українські військові загони першими стали на бік революційного Петербурга. І галицька армія наступає на революцію? Пий! От побаламутили! Пий же!» Тут в одній родині різні діти, а ти в народі хотів би чогось абсолютного. Бо я, Миколику, страшно набідувався. Дорога до правди, як казав твій батько, через Грецію і Рим. Погане саме зіпсується. Але люди, ні, я за того Наполеона, який би сказав нашій політиці. Мадам, ідіть одягніться. Ти давно захворів на цей удовинний гуманізм. Удовинний? В такому разі я Миколику мовчу. Ти даси мені пляшку? Воно пливло, як мед і пахло медом. Я пальцем одміряв половину і витідив, смакуючи трьома заходами. Цілющий напій, де роздубов? Хлопці відкопали в старому Слистоновському палаці. І там маєш арсенал? Звідти перенесли. Скільки їх у вас? Вистачить? А тобі, чув, підкинули Максимів? Та притаскали. На кого звірив? На Іллю. Він у мене за начальник штабу. Гордій, слухай, ти вгадуєш, як ліпше зробити, що доходиш розумом? Щось ти загадковим став останнім часом? Вгадую. Тоді вгадай, кого я бачив за лісі. Не можу. Грушевичу Христину. Я відчув, що червонію. «Вітає тебе, Христина!» Микола ще хотів щось сказати, але передумав. «Дякую», – сказав я. І згадалася наша перша розмова. «Ні до кого не вчащаєш? «Є одна на прикметі, ти її знаєш». «Чому він такий відчужений став?» «Як вона потрапила до Заліся?» «Христина, – замислено мовив він, – сильна натура. Після того, як Грушевича заарештували, вона поринула в революційну роботу. Лікаря вивезли до Львова. «У чому його звинувачують?» – запитав я.